Fredagsfallen med Jan Holborn. God morgon! Önskar Hits FM! <hills> -hits FM. Ja, god morgon. Hör ni? Tänk att på söndag är det den. På söndag är det den andra advent redan. Idag är det fredag, precis som du säger. Ja, idag har jag med mig som sidekick. Hon sitter och målar här. här. Det kan komma lite. Inhopp lite hur som helst Men har ni tänkt på en sak alltså kan vi, inte bara, kan vi inte bara börja dagen med att dansa idag också Jag tycker det är så fruktansvärt bra Fredagsmallan Ja nu lyssnar vi på Fredagsmallan Morgon tidig radio talkshow här på Itzefm 97,8 Zoomen bygg med mig Anne Holmbom Och vet ni Det här utspelade sig på julafton För två år sedan God morgon är Jultomten här sa katten med lättförställd röst God morgon Jag spelade med Ja var vill tomten då Katten sken upp då han uppenbarligen trodde att jag lurats av hans förklädnad. Fy, fi fi, finns det några stella kattungar här? Hoade han uppmuntrad. Ja, ah, Det var länge sedan vi hade kattungar på den här gården, svarade jag. Nu har vi bara en gammal röd kattgubbe som du och du missade honom precis. Han gick just ut för att köpa tidning. Tomtekatten gav mig den där blicken som bara tomtekatt det kan ge och jag förstod han att jag nog gått över gränsen så jag sa ja, välkommen in tomten och fira jul med oss kaffet är nykokt och alla skålar är välfyllda kattgubben tvekade en sekund sedan sken han upp och sa under skratt som vanligt det är ju jag tänk att du går på det varje år ja tänk svarade jag kom nu nu firar vi jul. Anders, ja. kan inte du sköta gällorna här på Rydrängen? Kan jag väl. Bägg eller krang eller krang hör en stiglig lång. Bling och sånt vittar av med munter Ryttersson. Följ oss ut, följ oss ut, flacken kramar på. En bra blacke! I hans blås är det går, det höga furo står. Ute faller snö i spild som blacken står. Och äter lugnt sitt hö när ljudet honom når. Att se den lyftes ner och framförs leden snart. Vi oss dem. Säger vi iväg med väldigt part. Bej, eld, klang, eld, klang. Gör det stickligt lång. Bring on, we're on, we're on song. oss om till middagen mot en liten sång. Börja sjukt, börja sjukt. Falling snow And spills the blackest sand And eating cool is hay It sounds very near The seal is plucking down In front of slating snow, <laughs> And then we'll see soon is leaving Hallan, med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Aha, nu har vi redan börjat skapa lite julstämning för vi ska prata jul och, och julfest och julsånger faktiskt. Och vilka gör man det absolut bäst med om inte kan det kan vi-gänget, show och teatergruppen från Mjölby som har slutit upp mangrant idag. Här har vi tre stycken hugade artister som sitter och väntar på att berätta om vad som kommer hända. Vi ska kolla vilka det är först och främst. Hej Simon, välkommen till alla. Tack så mycket Vad kul att se dig, hej Hej. Va? Fick du stiga upp tidigt idag eller? Ja det var ju jättesekt var det Var det det? Alltså är du är du, lite, du är ingen morgonmänniska eller? Nej jag är så himla trött på morgonen Är du det? Ja. ja Men kan det vara för att du går lägre för sent eller? Ja det kan bero på det Alltså du är sån där nattsuddare egentligen. Ja, det kan man säga att jag är ja, där ser man. Ja, där Varmt välkommen Simon Tack så mycket ja, Vi ska prata mer med Simon Och Simon som heter Pettersson heter du efternamn eller hur? Ja det stämmer Ja, Jajamensan och sen har vi Jessica Jonsson. Hej Jessica! Hej. Hej, vad kul att se dig. Samma. Ja, ja, fick du, ja, du fick ju också stiga upp tidigt. Det är en jättekorkad fråga, eller hur? Ja. Ja, men du kanske brukar stiga upp tidigt morgonen. Nej. Inte du heller. Så, ni, så vad tur att ni vaknade, både du och Simon. Ja. ja. Ja, vad kul. Och sen har vi, sen hej igen Sandra Vineros. Hej! Hej! Du var ju med förra året och berättade det här i radion. Ja, det var jag. Har du lärt de andra nu hur man ska föra så och så? Berätta hur det funkar och så? Eller? Ja, lite, men sen tror jag de kan också. Ja, det tror jag också då. Ja, och, och, och sen är eh, Ingela och Anneli med också. Hej på er! Hej, hej, hej hej. hej, hej. Eh, jaha, ska vi, ska, vi reda, ska vi först reda ut det här, det här eh, Vad är, kan det, kan vi för någonting? Simon, ska, kan du berätta lite om det? Vad är, vad är det för något egentligen? Det är en teatergrupp Och okay. det är från Ja. Hur många är ni där då? Jättemånga? eller är, det bara är tre? jättemånga Är ni jättemånga? Ja, ja. Och, och repeterar ni och sådär nu då? Ja, varje onsdag Varje onsdag träffas ni? Ja Ja, vad kul Ja, vad är det som är roligast då? Ja, det är att dansa och sjunga. Ja. Så dansar är också? Ja, det ser man. Ja. ja, det gör vi. Där ser man. Härligt. ja. Är du duktig på att dansa? Ja, jag här? är jätteduktig på att dansa. Är du det? Ja. Mm. Jag är värdelös. Vet du, när jag, när jag gifte mig med min fru så ska man ju, ni vet när man, har haft, när man har haft bröllopet i kyrkan och så här, så ska man ha bröllopsfest. Och sen efter ett tag så ska ju bruden och brudgummen då, jag och min fru i det här fallet då, ska ju, så ska man ju dansa vad man kallar för bröllopsvals tror jag, eller något sånt där. är det? Bröllopsvals. Visst heter det bröllopsvals? Va? Ja, vad skulle det annars heta? Begravningsmarsch? Nej. Nej, bröllopsvals heter det. Ja, bröllopsvals. Och och, och, och, och, då ska, och det, vals är ju så här, du-du-du-du-du-du ska man röra sig i takt till den här tre takten sådär va och det här filmades och det, man hör inte musiken utan det enda man hör det är min kära mor som skrattar hysteriskt hela tiden åt hur jag liksom rör mig till musiken och det har ju klart, det har ju satt spår för resten av livet men men eh, men men ni, men ni är duktigare Sandra på att dansa så då eller? Ja ja va, va, va, Vad dansar ni för något då? Är det liksom så här rörelser eller vad, vad, är, vad är det för det andra? Mm. Ja. Det borde. Alltså, det borde. Alltså, i en av sångerna så har vi Schottis med. Schottis! Allvarligt! Ja. Du gör svårt, är inte det så här hopp och, och spränger. Och... Jo! Herregud. Ja. Men vi kan lära oss. Ja, det jag bara är det. Göra. Ja Ja, Det är bara jag att höra att jag blir så imponerad så. Jessica, har du dansat Schottis hela ditt liv eller? Nej, det Nej. har jag aldrig gjort. <laughs> är, du med, är du med och dansar här då? Ja. ja. Men är, är, det, är det lätt eller svårt? Det är ganska svårt. Ja, ah, visst är det. Och man ska göra det i takt till musiken också. Det går väl annat dans om man fick dansa för sig själv, men så ska man göra likadant som alla andra. Ja. Ja, ah, vad spännande. Mm. Eh, och nu är det så att här i Tranos, Ingela, eller ska vi ta lite datum nu med det en gång, va? Mm. Visst är det nu. Nej, kul att se dig, vad länge sedan, var en vecka ja, det sedan. Hur går det den egna julshowen? Det har gått jätte, jättebra, ja, var, mycket ja. väl mottagit och ja. utsålt vissa föreställningar så att det är riktigt riktigt bra. Ja vad kul, grattis mm. grattis. Mm. Du ser lite friskare ut den här veckan också. Ja det, nu är jag lite piggare. Ja härligt, ja. Ja. Mm. tack ska du ha för att du delade med dig för jag fick det du hade. Men, men nu är, vet jag, kan, kan vi eh, ja. julshow, va, vad heter den i år? Vi ja, vad alla sjunger... alla sjunger julsånger heter ja, den här. det. Ja, det just det. Det spinner lite grann på det här allsångstemat som vi har jobbat med under förra sommaren. Ja, okay. Vi gjorde Alla sjunger allsång i Hembygdsgården i Mjölby och ja, i Folkets Park i Buxholm. Ja, just det. Så i år var det Alla sjunger julsånger i Parkhallen. Fränt. Mm. Och det är två föreställningar. Ja. Vilka, vilka datum är det, Sandra? Den 16 och 17 december. Den 16 och 17 december. Vet, vet du vilken klocka det är? är det, imorgon, typ. det är klockan sju. Klockan sju, 19.00. <skratt> ja. ja. Eller för är det sju på morgon? Nej, nej, gud bevars. Nej, nej, nej det är nej. på kvällen. Ja, det är klart. Det är ju klart. Och. Det här, det är Där kan man, köpa, man kan köpa biljetter till det här. Om man bor i Mjölby, då kan man köpa biljetter på... Anderssons elektriska och Åboden. Åboden. Om man bor i Boksholm, var köper man biljetter då? Hos Barberan. Hos Barberan. Och Simon, om man är här i Tranås, var köper man då någonstans? Stad. Ah, kolla! Vilken stenkoll ni har, alltså! Ja. <laughs> och det funkar så att man måste köpa biljetter, eller hur va? Man kan inte bara komma dit och tänka att ja, det funkar, utan utan... För det är ju käk och prylar, eller, eller gröt eller vad är det för någonting? Jag vet inte vad är det är. Ja. ja, det är mat. Så nickar de här, det är jävla bra radio här. Alla nickar så det är bra, det känns kanon. Ja, ah, vad kul! Vi måste ju ta reda på vad ni sjunger för någonting. Men ska vi inte lyssna på... Ja, den här tycker jag är bra. igen med just det. Ska vi lyssna på den? Ja. ja ja Gillar du den också bra, Mona? Då lyssnar jag på den. Det drar en kollektiv nöjade Pyntas, sjung så skickas få ner kort Åh oh, Jesus, se nu vad du har gjort För om du inte blir född där det blir slukt i den högtig bäck Tomtar, lutfisk och fall med glögg Vid någon risig gran man sommarkampanje mark Får man överdoser utav jäleklang Och när de återigen rullar kall anka spratt Till mer gråten skratt Ja, då vet man att I den är till för små När jag minns när jag var liten Det var en morgon redan då Till fem Här är de väckten Och vi tolkar om hela fläkten Min morfar och med fast Och hennes man med de tvingar en till dans Och massa annat fram grälar om Och vikten av att hålla samt Så jag hade önskat mitt ego Kanske lite Lego Men trots allt smuts fick jag bara några pusser Visst är julen hem Men jag står ändå leende Och skrattar och gryter Och sinnesjukt beteende För här finns inte plats För någon variation så att hon inte någonsamman Borde gå i pension Alltid samma terror Året är oro och En sända tröst I att ta sig en tord Så man snabbt sätter knapp Så man rublar hem När man är packad som enko Den 23 december Så när man griper om daset så tar man sin ratt Och suckar mat. Ja då vet man att är Grön stor yla som är kat, Kött, de stillarna. Ja då vet man att... Fredas Oj <skratt> oj oj oj oj oj oj. Det var just det men nu är det Julian. Och så tänker folk så här, men gud, börjar de med julen redan nu? Och då säger vi, ja, jajamensan, för det är snart jul. Och gäster i studion är några stycken ifrån, kan det kan vi gänget, show- och teatergruppen ifrån Mjölby kommun som den 16 och 17 december bjuder på julshow i Parkhallen. Och dina biljetter och din biljett för det här måste det här får du bara inte missa. Köper du antingen hos Barberan i kulturens vagga Boxholm eller, vad, vad sa vi, Åboden, eller var det? I, var var det i Mjölby någonstans? Anderssons elektriska och Åboden. Ja, ah, just det, Anderssons elektriska och och, och Simon, ja. vad var det här nu i, i, i Trondomsvår? var på statt, va? Det var statt? Ja, just det. Ja, och, och, och vi pratar med Sandra och Jessica och Simon. och, och vad, vad, vad, vad, sjunger ni för, vad sjunger ni för sånger till exempel, Sandra? Vad, vad, är, vad, är, kan du, vad är det några av dem? Kan du... Vad är det för sånger som är med? En av dem är i alla fall min favorit Det är för att Slå mig hårt i ansiktet Nej men hallå, vad säger du? Va? Ja. Slå mig hårt i ansiktet? Ja den, ja, den heter faktiskt så Heter den så? Ja, har Nä. du inte hört den? Nej, jag lyssnar aldrig på sådana Jag tror krama med mjukt, inte slå mig hårt Jaha, det ser man ja, det, Bara nu blir jag ju i fikan Jessica då? Nu tändas tusen julius. Ja, ah, den är ju så vacker. Ja. Den, ah, den är så bra i den faktiskt. Men har du någon som du inte tycker så där jättemycket om, eller? Ja. Asså, då, den var spännande. Vilken men då? den är inte med i showen som tur är. Nähe. Vilken är det då? Och Helga Natt. Åh oh, herregud. Och oh, Helga Åh Helga. Jag så alltså, gillar du inte den. Vad va, va, va du inte tycker om med den då? Jag vet inte, men Nej. jag har aldrig tyckt om den. Nej. Det jag, jag, jag, jag, jag, jag, är lite skärna. Det är inte här som Jussi Björling eller något sådär. Oh, det är väldigt skärnigt. Ja. Men du, den. den uh, nu tändas tusen. Den är, den är fin då. Mm. Den är en riktig pärla faktiskt. Det, det håller jag med om. Det är en av de vackraste också. Ja, den är fin. Simon, har du en favorit också? Ja, det har jag. Det har jag. Min favorit är ju låt Nu tändas tusen julius. Ja, det är det också, ja. ja. Ja, ni gillar det. Jag, jag måste ju säga, jag gillar den här. Den här, har ni hört den här? Heter de Triad? Den kanske inte är så mycket ljus, men tänd ett ljus och låta brinna. Låt allt, oh, whatever. Den, gillar du den också? Ja, vad bra. Alltså, jag tror vi gillar ungefär samma allihopa. Ja. Men, men Staffa, jag trodde du skulle säga Staffan är en stalledreng, Simon, att du skulle gilla den då liksom. Nej, för det sa jag inte. Nej, du sa, du, du sa ju det endast tusen julljus. Ja. Men, vad, men vad, vad sjunger ni med för någonting då? Ingela, vad sjunger ni med för något? Oj, alltså det är ju jättemycket olika jullåtar som är med i, i årets uppsättning. Vi har ju, ju med våran favoritlåt, ja. Välkommen hem, som vi också tecknar till. Eh, alla i Kandekanvi har ju inte ett utvecklat tal Utan en del talar ju med tecken ja, just Och därför det. tycker vi att det är viktigt att också använda tecken som stöd Ja, fränt mm, Ja, det är, det är väldigt fränt faktiskt ja. Att få sjunga med hela kroppen och med, med händerna och så Eh, och sen har vi ju tagit in lite tecken i andra låtar också eh, ah. Att teckna samtidigt som man sjunger är ju inte helt enkelt Nej, ah, det, det, det är ju som att dansa brud Vad heter bröllopsdans? Ah, alltså. precis det är ju... så är det Fast man ska sjunga samtidigt Och nu samtidigt har vi låt. övat på det här under några säsonger Så att nu kan vi teckna ganska snabbt ah, Så nu bra. tecknar vi till och med en rocklåt Ja, ah, vad främt. Mm. Tänk vad tomten liknar pappa Ja. Ah. Jag. Och där inte är den vi... här slår med hårt i ansiktet Nej, den tecknar, den tecknar inte, inte. För, för den känns våldsam Men det var en fantastisk, alltså när, när den låten blev önskad, för det fungerar kan, det kan vi. att alla deltagare här Önskar ju till till julshowen ja. eh, Och då var det någon som önskade den här låten Och Anneli och jag tittar på varandra och tänker Nej men den kan man ju inte sjunga, det är ju en fruktansvärd text Ja, eller hur? Eh, Ja precis, slå mig hårt i ansiktet Så får jag känna att jag lever Ja det är det, ja, det, är det. Och jag hade gjort en tolkning om att det handlar om någon som fick stryk ja. eh, Sen lyssnar vi på den i vi, Och så pratade vi om den Och då är det någon i gänget som säger Fast det här är ju ingen slåssång, det här är ju en kärleksång ja, det, är det Här är någon som är så kär att de behöver få en liten ja. snyting i ansiktet För att vakna upp ur det de tror en dröm Tänk om man har skrivit nyp med armen istället Ja <laughs> men precis. För det är lite det han menar Ja alltså, det är precis så. det han menar ja. Och det är lite häftigt det där. Att man kan hörde du dem att de, att, de, att de sjunger med tecken också. Du, du är ganska bra på teckenspråk. Eller hur? Det var ju viktigt för dig när du var liten. Innan mm. vi fick orden på hörlurar. Vi måste bara lyssna på den här som är Jessica, så och Simons. Jag hittade den här. Med Karola. Lyssna. Ja, ni får sjunga mer nu om ni vill. endast tusen juleljus på jordens mörka mund. och tusen tusen, tusen stråla av himlens ljusblå gråd. och överstad Att för Jesus Krist, vår frälse sårde august. Ah, vad duktiga, han är, va? Ja, ah? Karola ah, är ganska hon är ganska duktig också, eller vad säger ni? Ja, ah? ja, ja. För att vara kaj. <laughs> Ja, vad spännande. Hörrni, vet ni, vet ni vem Nelson Mandela var? Nelson Mandela, han var ju den som egentligen satt i fängelse i många, många år. Och, och, och sen kom tillbaka eh, till Sydafrika och man tänkte så här: vad han måste vara avsky alla som har varit så elaka och dumma mot honom. Och istället så ledde han försoningskampen att förlåtandet var det viktiga för honom. Han var kanske en av de absolut största ledarna någonsin som vi haft på den här jorden. Nelson Mandela. Och idag var det exakt ett år sedan som Nelson gick bort. Vi spelar den här lite för att Minnas Nelson. Free, free, free, free, Nelson Mandela. Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Ja, god morgon, god morgon. Jag har lyssnar på Fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på Hits F FM 97,8 som en bygg med mig Jan Holmbom. Ring, ring. God morgon morsan, är du vaken? God morgon. Ja, jag har varit vaken länge. Säger du? Ja. Ja, det är ja. Klart. det. Är, det är det där ljuset som gör att man vaknar. Precis. <hålland> Hörde, vad sa du att han heter som sjöng? Ja det vet jag inte riktigt De, de, de heter Nej men Orkestern då eller The African Bandet, All Stars Jag tror att det är massa afrikanska äh, Musiker som Jaha, liksom. ja Jaha, jag förstår men jag tror, Du sa Mandela ja, det, ja men det här spelade vi för Mandela det var ju här, för, De sjunger aha. ju för, mm, Då jag förstår jag Jag fick inte ihop det för jag... Då är det ju Nelson alltså han I Afrika inte han Den där flodhästen på Gård, nej, alltså, nej, jag förstår, jag förstår. Ja, mm. ja. Det är också ett år sedan jag var till Åtvidaberg i det snövädret. Ja, var det, det snöväddet för ett år sedan? Ja, det var 6 december, det var det där hemska. Ja, den man, Ja, Ja, mm. Ja, mm. ja, det alltså, Snöväder och Åtvidaberg på samma dag Det är två olyckor ja. ja. Det är sådana här ja. kinderägg nästan ja. Men det funkade det också Men ja. det funkade inte lika bra när jag kom till Boxholm Men det var en annan historia ja. Ja. Vad var det då då? Ja, det talar jag inte om, Aha. det kommer du väl ihåg ja. Det kostar 100 kronor Jaha, där ser man det mm. det <laughs> ja. Jaha du Nu är det två stycken Två stycken världshändelser Som är aktuella ja hur mm. vilka då? Ska, ja, det är först och främst är det, ju det här Löfvens, ja, ja. eller det, det är kaoset i regeringen med ja, flera. Ja, det. Eh, men det tycker jag vi lämnar. Där händer får de sköta som är politiker. Ja, den utsträckte handen som var ett stopptecken. Ja, just det. ja, ja, ja. precis. Sen, men den andra världshändelsen, ja. en pojke får inte vara en Lucia. Nej, i ödesök. Vad, vad säger, vad tycker du? Jag ska, jag ska säga jag, när jag läste det i tidningen ja. så, så, så tänkte jag så här. Läste du för, på två ställen alltså? På ledaren och, och på in i, i tidningen? Nej, jag börjar alltid B-delen så att det var det första som jag såg ja. och då tänkte jag så här, men gud vilken söt Lucia. <laughs> det var det första jag tänkte. Ja. Alltså, han, han, Pojken är jättesöt med långt ja. hår och så här. Perfekt tänkte jag. Perfekt, tänkte du så? Absolut. Absolut. Mm. Mm. Ja, men du tänkte något annat. Ja, är, alltså jag tänkte också så från början, men sen har jag börjat fundera och jag har tänkt på är det inte han på ledaren? Nej, vem är det som Jo, det var väl någon lärare tror jag som eh, inne i tidningen som har uttalat sig om, att, om historien och att ja. man, man måste lära barnen hur det var alltså, vad, vad som låg bakom Lucia och så. Ja. Och då började jag så där och, och, och. Vackra. Vad tycker jag egentligen? Ja. Är det ett, ett en skådlig uppvisning, en trevlig dag för skolbarnen om man ska ha kul och sådär, då spelar det ingen roll, tycker jag. Okay. Men tänker man på vad, vad bakgrunden till det hela är, inte det utan annat, ja. så då, då trivlar jag. Fast jag jag, jag då tror jag att du ska vara en flicka. Nej, jag håller inte med. För, det gör inte det. Att, nej, för att om du, Bra! Tänk, om du tänker så här, om du tänker så här, en, de, alltså, en, de absolut bästa teaterstycken som någonsin har skrivits och som har hållit under alla århundraden, skriver jag uta han William, Shakespeare. Ja. Shakespeare. Ja. Shakespeare. Shakespeare. Ja. ja. Och när när de här när de framfördes så spelades alla roller av män. Mm. Det, men fanns... det var ju för att det var en helt annan syn på kvinnan på den tiden. Ja, men alltså är det inte så att vi bara får en helt annan syn på mannen? För vad, för vad den här pojken gör, han spelar ju ljusdrottningen. Och det du säger att det är viktigt att vi inte är historielösa, alla bonör, det håller jag med om. Men det hindrar ju inte att en pojk kan vara Lucia sen. Men däremot, om det är så att, att vi lussar för, för och ungarna inte vet varför vi lussar eller, mm. eller vem Lucia var. Men det lär de sig ju inte i tåget, morsan. Det ska man de ha lärt sig innan i så fall och, och diskutera varför gör vi det här. Och då jo, tycker men det... jag då är det helt egalt om man har snopp eller inte, om man är Lucia. Mm, mm. Jo, men du vet att eh, det är ju ändå Lucia som symboliserar historien. Ja. Visst, ja. men, men, men om, man, om man ser att det, det ändå är ett skådespel när vi tågar fram där. Ja. Det, finns liksom, det finns ju liksom inga människor som går omkring med så här Klan strutar på huvudet vanligtvis. Utan, mm. utan, utan de symboliserar ju någonting också de, vad heter det, stjärngossarna. Mm. Mm. Och, och det gossar. Ja, däremot kan jag tycka att, det, att uh, vissa reagerar lite starkt mot det här med pepp kaksgubbar och sådana här saker. Men det är ju så enormt infekterat så det törs jag inte ens säga vad jag tycker. Nej. Nej. Men, men, men, men alltså på något sätt är det så att det, det är alldeles för lite teater och skådespel i livet. Och inte minst, om, om unga vill det, det finns ju inget roligare än att klä ut sig. Nej, det är ju sant. Det är ju hur kul som helst. Men uh -huh. däremot, så, däremot så, så måste man liksom ha klart för sig varför gör man det här? Det finns den här klassiska, du vet, när, när man släpar in en dagisgrupp på, eh, i kyrkan i, i kista, och så säger en av dagisbarnen när han ser eh, Jesus på krucifixet där fram och säger: Kolla fröken, tassan på ett plus! Mm, och, och mm. då är det kanske, då kanske man ska liksom fundera på att ja, man, då har man kanske missat någonting under resans ja, gång ja. men man, man behöver kanske, då kanske man mm, kan lösa det mm, mm. så att ja, jag, jag förstår hur du tänker med jag håller jo, alls men, det. men jag sa det också att om man ser det som eh, roligt och, och, och underhållning och, och som du säger då skådespel då är det en annan sak ja, men, och det är ju det är helt riktigt som du säger att de borde ha lärt sig det här innan men men jag vet inte ändå om jag, om ja. jag tar, köper din förklaring. Den, den var bra och sådär. Men... Ja, just det. Ah. Ja, men det, är väl, det är väl bra att vi, att, vi inte, ah. att vi inte är överens om precis allt tycker. Nej, nej. Och det, och det, och, och, och, och, och det kan ju inte vara så att du alltid har rätt. <laughs> nej, du vet väl hur det är med paragraferna. Ja, det är det. Ja, hur är de nu? Ska du dra dem för säkerhets skull? Paragraf 1. Jag har alltid rätt. Paragraf två. Om jag någon gång skulle ha fel så är det paragraf ett som gäller. <laughs> ja, det är rätt. Det, är rätt, det var morsa. pappa som sa ja, det där. Jo, jo. Ja, ja. Men du, eh... Vill du höra dagens ord? Ja, gärna. De flesta av oss slösar bort våra liv som om vi hade ytterligare ett på banken. Mm. Ja, det är bra. Det är Ben, ben Öving som ja. har sagt det där det och han sa det den vecka som är nu, ja. förra året. Ja, Eller i år menar jag. När jag är ute föreläser så brukar jag fråga hur många av dem som sitter i publiken som är katter. Och det är aldrig någon som räcker upp handen och säger att de är katt. Bra så ja, då har ni bara ett liv. Ni har inte nio ja. så ta vara på det ni har nu. Sitt ja. inte här och gidra. Ja. Du morsan, ja. har en fortsatt uh, skön fredag. Mm, ja. jag åker till Motala nu. Ja, ja, men det kan vara skönt ändå. Ska du åka, ja. ska du åka över bron? Är du? har du åkt dit sen, så att du har tagit av i stan på, ifrån bron? Ja, ja. Måste man åka bron? Nej, men det är ju, det är ju, det, det är ju enda anledningen till att åka till Motala. Du får åka jo, bron. fast jag vet inte riktigt vad man tar av. Jag ska till... Eh, vad ska du? Jag ska till Berggrens på verkstadsvägen heter det. Jag ska ta av ungefär där... Vet du vad polishuset är? Ja, äh, där har jag varit många år. Ja. <laughs> I alla fall, där brukar ja. jag ta ja, av. Då, i ska, de, då ska de faktiskt ta av innanbron, faktiskt. Innanbron? Ja, precis innanbron. Och så kör du gamla... För då kommer du på gamla Vastena vägen. Okay. Jag hoppas nu att alla radiolyssnare antecknar det här. För det är väldigt viktigt. <laughs> ja. Sköt, ja, för att av och och så hörs vi. Ja, har det, ha det så bra. Hej då. Hej då. Hej hej. Fremling, what tell you do for me? E din Amerika. en men ändå En främling, så känner jag för dig Jag ber dig, låt mig få veta Vem vill du vara, kan du förklara Det för mig, som man just thinking to visa me Kör den här med mig Ta första steg Och visa mig vägen Skär jag ser dem Vill gärna ta med dem till dig Ta med dem till dig Ta med dem till dig En känsla och jag litar på den En känsla och jag litar på den Som Kärlek aldrig främmande Igen Sta stegen och visa mig vägen. Så nu jag ser dem, vill jag att ta med dem till dig, ta me dem till dig, ta mig dem till dig. Så nu Oj, oj, oj, oj, oj. Det där är ju, den där pratas ju mycket om Orups tolkning av Carolas främling ja, kanske en pianobar jag vet inte mm. eh, hörrni, vi, vi, vi pratar med kan det, kan vi gänget eller inte hela gänget, bara en liten liten del av gänget, tre tre stjärnor i kan det, kan vi. Eh, show- och teatergänget ifrån Mjölby som har sin julshow alla sjunger julsånger eh, två föreställningar den 16 och 17 december här på i Parkhallen i Tranås och har ni missat det så köper ni biljetter hos Barberan i Buxholm Åboden eller Anderssons elektriska i Mjölby eller på självaste Hotellstad här i Tranås och det är Simon och det är Jessica och det är Sandra som berättar lite om vad, de, vad, vad vi har att vänta oss, eh, vi som ska gå dit och titta. Eh, Simon, vad, vad har ni på er då? Ja, har ni kläder på er? Nej, ja, det har ni. Där. Vi har orangea t shirts och sen svarta byxor. Ja, ja. ja det, och de där orangea t-shirtarna är det man känner igen er på, eller hur? Det är ju ert signum så att säga. Ja, det är det. Ja. Men du Sandra, du, vi, vi pratar ju lite om vi pratar om det här lite med Lucia och en pojke var Lucia eller en flicka var Lucia och sen under musiken så sa du någonting himla bra, kan du inte säga det igen? ja Vad var det du sa Sandra? Jag tycker det är så viktigt att vi delar med oss av det. Jag sa att alla kan få vara... Alltså, vill, om man pojke vill vara så kan jag tycka att... Det, alltså, vill alla, alltså alla människor har rätt att få vara det de vill vara. Ja. För jag tycker inte alltså, jag tycker inte att man ska säga att du får inte vara det. Du får inte vara det bara för en pojke eller bara för en tjej. För alla har rätt att få vara det de vill. Ja. Jag håller med dig. Tänk, tänk om du hade haft en papper. Det hade jag kunnat skriva under där sådär också. Ja, du du, du, du klok som en pudel som man säger. Du, men, men då måste vi också ta reda på... Eh, det här med, med repetitionerna alltså kan ni allt nu då? eller Jessica? Eh, ja det sitter nästan ja ah, det gör det Ja, ja. Ah, ni har ju lite ni, har, ni, har, ni ska väl ha någon sån här generalrepetition eller genrep ska ni väl ha också inför då ja men sen är det ju så har jag sett att ni har bjudit in en massa gästartister också ja kan du säga någon? Eh, Kevin Ja, ah, Hur snygg är han då? Ja. Ah. Han duger. <skratt> han duger, ja ah. du hör. Simon, kan du någon mer? Någon mer som? Det är Robin Karlsson. Ah, han är ju inte ful heller. Nej, han är riktigt riktig läckevikt. Ja, ah, det är han va. Ah. Sandra, kan du någon mer då? Ah? Ja, sen har vi ju faktiskt våran roliga brandman igen. Ah, Magnus det. Karlsson och Värsta bästa bandet också. Ja, ah, just det. Om vi... Tar, om och... vi tar... Och Stefan Pettersson. Pettersson också Stefan Pettersson, ja Ja, ja de är ju snygga alla utom, utom Mange han är ju Och sen har vi även Linda Nordlund med Ja, ah, men gud vad mycket gästartister ni har Ja, ha? vad spännande Har ni repeterat tillsammans med dem redan, eller? Nej, vi kommer repetera med gästartisterna nere i parkhallen ja, i Tramås först Ja, vad Och blir det så här fräck ljusshow och så här också i år? liksom Ja, yeah, det kommer bli som Det blir som vanligt, ja. säg Jaha, där ser man. Ja. Är ni, har, ni, har ni rampfeber nu då? Är ni nervösa, Jessica? Jag börjar liksom Känner du några sådana fjärilar i, i magen? Eller Nej, jag blir aldrig nervös. Du blir aldrig nervös! Och Nej. då skulle jag vilja ha dina nerver. Jag blir jättenervös innan varje gång jag ska upp på scenen. Simon, du då? Är du kolumn cool, också? Ja, jag är lugn. Det är bra. Du blir inte nervös heller. Nej, men jag har varit med i fyra år på ja, ja. Kande och det är lugnt. Ja ja. ja, ja. Men jag har ju spelat teater i 40 år och jag är fortfarande dö nervös varandra gång. Jaha. Sanna då, säg att du blir lite nervös. Jag blir aldrig nervös för det är bara jag som Inge och att det bara gjort. Bara gjort, ja. Bara gjort, ja. Vilka, ja vilka, artister, vilka artister vi har här. Hör ni, Sanna, vad, vad var den hette den där låten som du tyckte var så himla bra? Slå mig hårt i ansiktet Ska vi lyssna lite? Vi kan lyssna och så kan vi ha mikrofonerna på Så kan vi bara lyssna lite hur, hur... Nej, det det. Nej? Ja, men då kan du få höra här Malan Slå mig hårt i ansiktet Så får jag känna att jag lever Skjut mig här och nu För nu kan jag dö Slå mig hårt i ansiktet Så får jag känna Så får jag känna att jag lever. Slallan med Jan Holborn God morgon, önskar Hits FM <skratt> Hits FM. Uh, Ja men det där Sandra var det, det var att mig hårt i ansiktet Det, det var ju faktiskt uh, Ganska fint egentligen ha? Jag ja, förstår att du gillar den ha? Den är faktiskt fin Ja det är den ju det, Och det handlar ju inte om att ge någon stryk Utan snarare lite om kärlek och grejer sådär, ja. får inte Nej det får man ju inte göra Jag håller med dem alla vet du. Det är ju självklart va? Ja. Så, så det är man kan kroma istället för slåss. Det är mycket bättre. Hör ni nu, kan vi gänget den 16-17 december är det dags för jullsjöven här i Parkhallen? Och idag så har vi haft besök av Simon Pettersson, Jeska Jonsson och Sandra Wieneros. Så har jag rätt nu. Gud vad impad jag, är. jag blir så, Ibland blir jag så imponerad av mig själv. Och, så, och sen har Ingela och Anneli varit med också. Så där och, och, och Fast de har ju mest bara... Ja, Ingela har varit duktig på... Tycker inte hon är, tycker inte att hon är duktig på att sköta mikrofonen? Så där? Hon jo, det är en, hon... en, det, ja. Något kan hon ju här i livet. Hon kan mycket. Hon kan det, är det så? Ja, ja, det är klart, hon kan. Självklart. Och då ska vi säga: Sandra, hur länge har du varit med i Kan det kan vi? Vet du det? I fyra år. I fyra år. Och Jessica då? Ja. Två år. I två år. Och Simon. Jag har varit med i fyra år. I fyra år så ju du förut också. Så, här. Ja. så tillsammans sitter här, här. Fyra plus fyra är åtta plus två. Det är tio. tio års erfarenhet ifrån. Kan det, kan vi. det är inte kattskit det och nu är det ju här. nu säger jag så här till er nu och ni får ju inte, ni får inte svara på det egentligen ni får bara ta emot det så. er här. Så här, lyck stor lycka till nu med, med uh, julshowen toj toj toj toj toj toj toj och så hoppas vi att ni går man och huset och, och njuter av det här fantastiska gänget som träffas i Mjölby varje onsdag för att sprida glädje, sjunga och inte minst dansa och det ska ni veta att Simon som har ja, lite problem med ryggen idag va så det har ju dansat något så fruktansvärt under varje låt här så att man, jag känner ju att ja, det där. om det bara är en liten del av det som ni bjuder på showen så blir det alldeles alldeles superkanon och vet ni idag, den 5 december så firar man faktiskt jultomten Ja, alltså i Holland. Man har en, en dag som heter Sankt Nikoa eller sådär som det heter på holländska eller nederländska. Eller vad jag är Så att där har du också morsan, det, den firar man också. Det är väl också någon sådant här gammalt helgon eller, eller vad det nu är, något ljus. Och framför mera kvinnliga tomtar vill vi ha. Tomti, tomt, to, to, jag vet inte. Tomtisar? Jag vet inte. Eh, men Tack snälla ni för att ni har lyssnat på Fredagsförallan. Och tack snälla ni för att ni besökte Fredagsförallan. Tack. tack ska ni ha. Tack Jessica. Tack, tack. Simon. Tack Sandra. Tack Ingela. Tack Anneli. Och som vanligt så avslutar vi med ett ord för dagen. Man hamnar på olika ställen i livet. Och de ställena blir, blir bättre om man följer sin magkänsla. Sköt om er, så hörs vi igen. Hej! En like much mouse come was a critter. like she's work got number around kids miss love miss wild dog she's got the hits kommer straß